Остро дивилось ясне його каре око, оточене оксамитовою чорною серпом бровою, на засмаглих щоках джерелом грали йому, як бач калина молода крів, а шовковий чорний вуз, як бач колосок, аж вилускувався. «Ні, не сили мені здякуватись за твою послугу, козаче лицарю. Розпочала вона і срібний її голос – Хвилею котився, Бог єдиний зможе нагородити тебе, а не я, нікчемна. Та й уткнула у діл карі очі, а принайкраще, як сніг білі віки з довгими віями, як стріли їх окрили. Схилилася її головонька-маківонька, а чудовний її вид, як бач квітка рожева, зачервонів стиха. Не тямив Андрій, щоб відказати їй, він жадав вимовити, що Аніє в серці, вимовити так щиро палко, як і було воно йому в яровитому серці, але не змін. Почусь сердека на якусь заставку на своїх устах. Річ йому стала безголоса. Почусь він, що на йому, мовляв, бурсакові бурлацюзі козакові одповідь давати на такі речі. Та й розгнівився на свою натуру казачу. В той час увійшла й татарка в ту кімнату. Вона, накраївши Андрійового хліба на золотий полумисок, прийшла й поставила перед панянкою. Вродливиця подивилась на ню, на хліб, а далі підвела очі на Андрія, та й багато-багато малося в тих очіх. Оцей її примилений погляд, вдячний, уявляв в тому й не силу й викласти ті почування, що поняли ню. Але ж Андріїві погляд той дівочій ближче припадав до тями, аніж ті речі. Наче вагаємо, одразу з душі спала. Здалося, що все йому одвілжало. Його думи, почування. Що, неначе хтось держав на припоні доти, почулись тепер на волю. Та й мались були вже пробитись джерелом річали, якось панянка, стурбувавшись, спитала татарку А, мати, ти вже віднесла матусі? Ба ні. Чому? Бо спля, а татові. Ба віднесла, він казав, що сам прийде, подякує лицареві, той гаразд. Стала вона той хліб їсти і не спогадати, як то любо та мило було Андрієві бачити, як ламала вона білими рученятками хліб той та їла. Якось згадав чоловік того чоловіка, що напав його сказ голоднечий, та що, прокотнувши шматок хліба, згіб на його очі. Збріч хопив вінню за руку та й згукнув. «Годі, годі, не їжла, бідонько, не їж більш, бо ти давно не їла, то хліб тобі отрутою стати має!» Опустила вона руку, поклала хліб на полумисок, як дитина в ввічі йому дивилася. «Але ж хай би хто виклав річчю те, що там, та чи то ж можна!» Куди на світі? Не з дуже а ні, хто, ні різцем, ні малюванням, ані тою річу те, що інколи бачиш в очах дівочих, ані того, навіщо так любо і мило почувся, дивлячись у ті очі чудові дівочі. Зори, моя вечірня, – згукнув Андрій, упившись чарівлюбощів, любощів чого тобі треба? Чого ти бажаєш, квітонько-рожева? Загадай мені послугу надзвичайну, яка тіко є на світі, тож міть у волю твою святу волю. Загадай зробити теє, чого не зможе ані хто я вроблю. Я занапащу себе, запакую, згублю. Занапастити себе задля тебе мені залюбки, святим Христом освічусь. Любо мені мило, але ж триває, ну... «Бани!»